אבל בכל זאת תודה לאלוהים. אז ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לבית בני ציון בתל אביב. כמה טוב לבוא להיפגש ביחד, להלל את אלוהים, ללמוד ממגילת ישעיהו הנביא. פאולה ויורם, אנחנו התחלנו, אז <laughs> אני מבין שהשיחה היא מאוד מרתקת. <laughs> תתקרבו דיפה, תתקרבו, אתם רחוקים מדי. אה, להתרחק ממני, אבל אל תדאגי, אני לא אפגע בך לרעה, את יכולה להתקרב. תודה לאלוהים, כמו שאמרנו, שאנחנו יכולים לבוא וללמוד את דברו. היום אנחנו לומדים בפרק ה-29 בספר ירמיהו הנביא, איך ניח? ישעיהו הנביא, ירמיהו. ישעיהו, כמובן. פסיכולוגיה בפגוש. נכון מאוד. ספר ישעיהו הנביא שאנחנו לומדים אותו כבר, זה השיעור השלושים uh, והפרק הוא פרק כט שזה פרק עשרים ותשעה, פרק עשרים ותשע. סליחה בבקשה, זאת קרולה חדשה של לא מזמן? סליחה? כן, זה ממש <שמע> לא מזמן, זה באוגוסט. <שמע> נראה לי שיהיה יותר טוב אם נרים את זה קצת למעלה. נכון? מה אתם אומרים? יותר טוב? אוקיי. יפה מאוד. אוקיי. אני רוצה להזמין את כולם לבוא ולהתפלל ביחד, ונתחיל את השיעור בצורה מבורכת. תבינו שבשמיים, אנחנו כל כך מודים לך הערב הזה של יום רביעי בשבוע. שאנחנו יכולים, אבא, להתפנות מכל העבודה שלנו, כל הדברים שאנחנו עושים במהלך השבוע, ולבוא וללמוד מדברך. בערב הזה, אבא, אנחנו באנו להלל אותך. אנחנו יודעים, אבא, שהתוכניות שלך בשבילנו הן התוכניות הטובות ביותר. ולכן אנחנו מבקשים שהלימוד הזה שאנחנו נעשה היום, יהיה לו את הכוח שלך, של רוח הקודש, שאנחנו נוכל לא רק להיות שומעים, את הדבר, אלא עושים את הדבר. אנחנו מודים לך על הכל. אני מתפלל בשביל הילדים שלנו, בשביל חברי קהילה שהם לא יכלו להגיע הערב. ואנחנו מודים לך אבל כל מי שבאמת מחפש אותך מכל הלב, ומבקשים שתעזור לנו לעבוד אותך ברוח וגם באמת. תודה לך על הכל. תברך אותנו. תודה לך על כל המתנות הגדולות שאתה נותן לנו, את כל הברכות שאתה מרעיף בחיים שלנו. אנחנו רואים את זה, את היד שלך שעובדת בחיים שלנו בכל יום. תודה לך על הכל, אנחנו מבקשים את זה ומודים על כל מה שאתה הכנת ועל כל מה שאנחנו נלמד היום, בשם של ישוע המשיח, אמן. אוקיי, אני יודע שעבר כבר זמן מה מאז שנפגשנו כאן, מכל מיני סיבות שונות ומשונות. בפרק הקודם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אנחנו למדנו על אפרים, מי זוכר את הלימוד על אפרים? יפה מאוד, תודה לאלוהים. למדנו על אפרים ועל המצב הגרוע שלו. הוא מלא בגאווה, הוא הלום יין, הוא שיכור, הכוהנים והשופטים שלו לא מבינים את מה שבעצם ילדים קטנים מבינים, מה שעוללים ויונקים. מבינים? רק נגמלו מחלב. יחד עם זאת, יחד עם זאת, אנחנו ראינו בצורה מאוד ברורה את ההתייחסות של אלוהים אל אפרים. איזו התייחסות קיבל אלוהים, קיבל, סליחה, אפרים מאלוהים, ואיזה התייחסות הייתה לאפרים לאלוהים. גם לאחר שנים רבות שהוא הפך לזקן. עם כל uh, מה שהוא עשה, אנחנו לא מדברים פה על שנים מספר. אפרים היה חוטא לא שנה, לא שנתיים, לא שלוש, הוא הגיע כבר לגיל שיבה ועדיין זנח את אלוהים, אבל אלוהים לא עזב אותו. אלוהים עשה הכל כדי שהוא יחזור אליו, את אנחנו למדנו בשיעור הקודם. השיעור היום הוא המשך של השיעור שעבר ובואו נפתח ונקרא ישר מהפסוק הראשון בפרק עשרים ותשע, פרק כ"ט בישעיהו. בואו נראה איך הוא מתחיל. ערב טוב. ישעיהו פרק עשרים פסוק אחד, "הוי אריאל אריאל". מאוד מעניין שהנביא מתחיל גם את הפרק הזה במילה "הוי", אגב גם את הפרק הבא. מה אנחנו למדנו על המילה הזאת בשיעור שעבר, וגם בשיעורים הקודמים? אתם יודעים שהוי זאת קריאת כאב של אלוהים? קריאת כאב למי שלא מודע למצב הגרוע שהוא נמצא בו מבחינה רוחנית ומבחינת הקרבה שלו לאלוהים. אלוהים יודע כמה אנחנו קרובים ורחוקים ממנו, נכון? ולכן הוא מתחיל עם המילה שאומרת הוי, הוי, כמה נורא הדבר. קריאת כאב. נכון מאוד, בדיוק, נכון. אנחנו ראינו את זה גם בשיעורים האחרונים שאנחנו למדנו, הנביא ישעיהו משתמש הרבה במילה הזאת. מתוך 47 פעמים שהמילה הזאת מוזכרת בתנ״ך, אגב, 22 פעמים היא מוזכרת בישעיהו, אוקיי? אה? Okay? מתוך uh, כמעט חצי. המילה בקטע הזה מתייחסת לאריאל, אוקיי? Okay? אריאל שגם היא מכונה פה קריית חנה דוד. מהתוכן של הדברים קרוב לוודאי שמדובר על ירושלים. תשימו לב שאנחנו כמו שיורם אמר בצדק הקריאת כאב של אלוהים היא בעצם גם באה לידי ביטוי בקביעת השם פעמיים בעצם שאנחנו רואים שאלוהים אומר דרך הנביא אריאל אריאל. מה אתם מבינים כשאתם שומעים את השם פעמיים? אם אני אומר לך יורם יורם, מה אני בעצם רוצה להגיד? יש משהו לא בסדר נכון? משהו, משהו לא טוב, יש משהו לא טוב. ותשימו לב שישוע מדבר באותה הדרך על ירושלים, בלוקס 13 פסוק 34, גם כאן ישוע פונה באותה הדרך ואומר ירושלים ירושלים אתם שמים לב אותה דרך, ההורגת את הנביאים וסוכלת את השלוחים אליה, קריאת כאב, כמה פעמים חפצתי לקבץ את בנייך כתרנגולת כתר... המקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה ולא רציתם, לא רציתם. איך היחס מאלוהים לאפרוחים שלו? אה, מה אתם אומרים? איזה יחס אלוהים נותן להם? הוא רוצה לקבץ אותם, הוא רוצה לשים אותם תחת הכנפיים שלו, גם כשהם לא רוצים, נכון? הם לא רוצים, הוא עדיין רוצה את זה. הקריאה פעמיים בשמה של ירושלים מראה את הכאב והצער של אלוהים על הדרך שהילדים שלו בוחרים ללכת. הרבה פעמים אנחנו כהורים מגלים שהילדים שלנו לא ממש הולכים בדרך שאנחנו היינו רוצים שהם ילכו. הרבה פעמים זה קורה. לא פעם ולא פעמיים, זה גורם לנו שמחה? <שמע> לא. באופן טבעי זה גורם לנו צער <שמע> וגורם לנו כאב. <clears throat> בעצם אנחנו רואים שהנביאים האלה פוגעים באלו שאלוהים שולח כדי להחזיר אותם אליו. לא מספיק שהם לא רוצים לבוא אל אלוהים, מה הם עוד עושים? פוגעים במי? בזה שבא, בנביאים, באלה שבאו... הוא... להחזיר אותם לאלוהים, כמה אירוני, נכון? Okay. אלה שרוצים להחזיר אותנו לאלוהים, בהם דווקא אנחנו פוגעים. כמו שלמדנו בשיעור הקודם, גם בפרק הזה אלוהים מדגיש את הזמן שעובר משנה לשנה, מחג לחג. תשימו לב, כתוב, הוי אריאל אריאל, קריית חנה דוד, ספו שנה על שנה, חגים ינקופו. אני לא יודע איך זה אצלכם בתרגומים. שאומרים שנוקפת שנה זה שעוברת שנה, אוקיי? ככה זה בעברית, אה, השפה היא מאוד יפה כאן. הזמן עובר, אלוהים אומר, אבל המצב לא משתנה. חגים באים, חגים הולכים, פסח בא, פסח הולך, פסח בא, פסח הולך, עולם כמנהגו נוהג, ושום דבר לא משתנה. וזה לא צריך להיות ככה, זה לא צריך להיות ככה. אלוהים קורא לשינוי. האם יש לאלוהים סבלנות? מה אתם אומרים? כמה סבלנות יש לו? כמה סבלנות הייתה לו עם אפרים? עד שיבה! האם יש לו סבלנות? כמה סבלנות צריך להיות לנו? אנחנו צריכים לקחת את הדוגמה מהכתובים ואנחנו צריכים לגלות את האהבה של אלוהים לאלו שהם אינם רוצים ואנחנו לא צריכים לשכוח דבר מאוד חשוב אלה שחוטאים לאלוהים, חוטאים לאלוהים, הם לא חוטאים לנו, אמן? ואם הם חוטאים לנו, בעצם זה גם חטא למי? לאלוהים. אם נניח אוקסנה רוצה ללכת להגיד איזה משהו למישהו, ובא מישהו ומרביץ לה, למי הבן אדם הזה חוטא? רק לאוקסנה? לא. אוקסנה לא באה רק בשמה, היא לא באה ואומרת לו, אני המושיעה של העולם, אם לא תלך בדרך שאני אומרת לך, אז אתה תסבול. היא באה ומדברת איתו על אלוהים. נגד מי הוא חוטא? נגד אלוהים. בין מי למי האיבה? בין אלוהים אל הבן אדם, נכון? יש ביניהם את חוסר היחסים הזה. ואלוהים הוא כואב. הוא אומר, אני אחכה ואני אחכה, וכמה שנים עוברים החגים, הכל עובר, אבל אתם לא משתנים. ואלוהים רוצה שאנחנו נשתנה, ותשימו לב מה הוא עושה. איזה מילה, דרך אגב. <laughs> מאוד מוזר. היה לי מוזר למצוא דווקא את המילה הזאת בעברית. מה זה נקרא? להציק. והציקותי, מה זה כתוב אצלכם בכתובים? אצלכם בתרגומים? מעניין אותי סתם לדעת את המילה הזאת. והציקותי, אלוהים אומר, מה כתוב? מעניין אותי לדעת מה כתוב אצלכם. עצר. איך? עצר. עצר. עצר. אין מילה כזאת בעברית, עצר, באלף, אין מילה כזאת בעברית. עצר. צריך לעשות צער זה בעין, זה לא אותו שורש. להצר, זה לעשות משהו יותר צר. אה, אוקיי, אז זה לא עם א', זאת אומרת, לעשות ה' צדיק כן, אנה? לא, בעתיד, היא מדברת על העתיד. אני אעצר. זאת אומרת, אני אעצר משהו? צדיק אין מילה כזאת. אני אעשה לכם צער. אוקיי, בסדר, אז אחר כך, אין בעיה, לא, לא, אין מילה צר עם א', זה לא, אין קיים לא צר, צר, לעשות מהם צר, צר, כן, כן, כן, בסדר, אז זה התרגום ברוסית, לעשות את זה צר? בעברית, תשימו לב, זה להציק. מה זה להציק למישהו? להציק. זה כל הזמן להסיח את תשומת הלב שלו. אתה רואה סרט והילד שלך כל הזמן בא ומציק לך, נכון? אבא, אבא, אבא, אבא. די, תפסיק להציק כבר, נו. ומה זה נקרא להציק, להשיח את תשומת הלב. ומה אלוהים כאן אומר? אני מציק לכם, אני לא עוזב אתכם. אני ממשיך לקחת את תשומת הלב והציקותי לאריאל. והייתה תעניה ועניה. והייתה לי כאריאל. וחניתי כדור עלייך, אוקיי? כדור עלייך. וצרתי עלייך מוצה והקימותי תקראו את זה בתרגומים שלכם. אני דיברתי על ההילה, זה בדיוק המילה ש... לא, זה לא עוד בדיוק אותה מילה. לצור זה משהו אחר, זה לא בעניין של צר, זה לבוא במצור, אוקיי? כן, זה. אה, זאת המילה? כן, כי... אוקיי, אז זה משהו אחר. הסיכו אותי, בצר, מה אוקיי, אבל זה לא אותה מילה בכלל, זה שתי מילים שונות. הבנתי, הבנתי, הבנתי, אבל כאן כתוב צרתי עלייך, זה שאני בא עלייך במצור, אוקיי? לשים אותך במצור זאת אומרת אין לך לאן ללכת. את לא יכולה לפנות לאף מקום, אלא את נמצאת במצור. הקימותי עלייך מצורות ושפלת, שימו לב, בפסוק 4, ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח אמרתך והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף והיה כאבק דק המון זריך וכמוץ עובר המון עריצים והיה לפתע פתאום. שימו לב, הפסוק חמש, אני יודע שזה בשפה קצת, לא קצת... מה זה זריך? זר, שבאים זרים. לתקוף, זריך, כמוץ. אלוהים פה עכשיו בפסוק חמש אומר, הם יהיו כמו אבק. הם יהיו כמו כמוץ, מה זה מוץ? זה מה שהקליפות של החיטה. שמנפים אותה, שהם עפים ברוח, ככה הם יהיו אלה שבאים לפגוע בך. והיה לפתע פתאום. פסוק שש, "מאם אדוני צבאות תפקד ברעם וברעש ובקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה". במילים אחרות, אם אנחנו רוצים לפשט את זה בצורה הרבה יותר פשוטה, אלוהים מזהיר פה את העם מפני התוצאות של ההתנהגות שלהם. ומבטיח שאם הם ימשיכו בדרך הזאת, אז הם יסבלו מאוד ויושפלו עד עפר. שימו לב שבפסוקים האלה שקראתי עכשיו, עד פסוק חמש, עד פסוק ארבע, מדובר על הקבוצה הראשונה שהם ירושלים. אלוהים פונה אליהם ומסביר להם שהקבוצה השנייה יבואו לתקוף אותם, אלה הזרים. יש את ירושלים ואת אלו שאלוהים מביא אותם על מי? עליהם. מדוע? מדוע הוא מביא אותם עליהם? בגלל ההתנהגות שלהם, נכון? הם מביאים את זה בעצם על עצמם. אלו שבאים לפגוע בעיר כתוצאה מהדרך הרע שהיא הולכת בה. שימו לב מה יש עכשיו לאלוהים לומר להם. עכשיו, למי זה להם? לאלו שבאים להציק לירושלים, אוקיי? לאלו שבעצם באים להציק לה. פסוק שבע, והיה כחלום חזון לילה, המון כל הגויים הצובעים על אריאל, וכל צובע ומצודתיו והמציקים לה, אוקיי, okay, מדבר עליהם, שימו לב מה הוא אומר להם, מאוד מעניין בפסוק שמונה, והיה כאשר יחלום הרעב, אוקיי, okay, אתה חולם שאתה רעב, והנה אוכל, אוכל סליחה, והקיץ וריקה נפשו, אתה uh, חולם חלום שאתה רעב, בחלום אתה אוכל, אתה שבע, אבל כשאתה מתעורר מהחלום, מה אתה מגלה? שאתה רעב, <laughs> שזה היה רק חלום, אתה מבין? וכאשר יחלום הצמא, והנה שותה, והקיץ, והנה עייף, ונפשו שוקקה, מה זה שוקקה? צמאה, אוקיי? כן יהיה המון כל הגויים הצובעים על הר מה יש להם בראש כשהם באים לירושלים? יש להם איזה רגשות אהבה מיוחדים לעיר הזו? מה הם חושבים על אלה שנמצאים בתוך העיר? למשל על אלה שלא יכולים לצאת החוצה למצוא מים. סולים. מה הם חושבים עליהם? אלה הגויים שבאים מסביב. שימותו. שימותו. אכפת להם מהם? לא. הם רוצים שיהיה להם טוב? בטח שלא. הרי בשביל זה הם באו. הם באו להרוג אותם. הם באו להציק להם. אלוהים מראה להם בעצם, תשימו לב איזה דבר מדהים. אלוהים מראה פה בצורה מאוד ברורה. אם אתם לא איתי, מי יבוא אליכם? זה שאוהב אתכם? לא. אם אתם זורקים אותי, מה האלטרנטיבה? מה השטן עושה? או המוטיבציה שלו זה כדי שהחיים שלנו יהיו טובים? אבל גם אם המוטיבציה שלו היא כזאת, מה התוכנית של אלוהים לאלה שבאו להציק? הרי הם לא באים מהאהבה, הם באים להציק, הם באים לעשות רע, הם באים לפגוע. התוכנית של אלוהים בשבילהם בעצם היא אותה התוכנית שיש לו על בני ישראל שעזבו אותו. גם הם עזבו אותו וגם הוא עזבו. האויבים שלהם, של עם ישראל, תשימו לב באופן מאוד מפתיע, אוי ואבוי נמצאים באותו מצב. אלוהים מציק להם ומציק להם. שניהם, שני הקבוצות האלה, האויבים, ואלה שבאים לתקוף אותם, שניהם באותה הסירה. אלה שבאו להציק לירושלים, גם הם נמצאים כמו בחלום. הם שוקעים באשליות לגבי התוצאות של ההתקפות שלהם על העיר. הם מקיפים את העיר והם חושבים שהם הולכים בדרך הנכונה הכי טובה בשבילהם. אבל המציאות היא כזאת, הם בסך הכל בחלום. הם בחלום. הם חושבים שהם אוכלים, הם חושבים שהם שותים, אבל זה רק חלום. שימו לב על פסוק תשע. התמהמהו וטמאו, השתעשעו ושעו, שחרו ולא יין, נעו ולא שיכר. מה אתם קוראים בתרגומים שלכם? על מי פה מדובר? על האויבים שלהם, נכון? מדובר פה על האויבים. מה קורה להם לפי התרגומים שלכם? אני רוצה לשמוע מכם קצת. מה המצב הנפשי שלהם, מה המצב המוח שלהם, מה המצב שלהם, מה המצב שלהם בעצם? <מדברים> האם יודעים מה קורה מסביבם? <מדברים> האם הם מודעים למציאות מסביבם? לפי מה שכתוב. <מדברים> מה קורה לבן אדם שהוא שיכור והוא לא שיכור מיין? מה זה אומר? שלא היה צריך אלכוהול כשהוא יגיע למצב הזה, נכון? <מדברים> האם אפשר להיות במצב של שכרות, במרכאות, של לראות את המציאות לא כמו שהיא? מה אנחנו מדברים? חסר אנשים שנמצאים בחיים שלנו, שאנחנו מסתכלים עליהם, אומרים בוא'נה, אתה, אתה ממש כמו שיכור, בלב שלנו, אולי, לא נגיד את זה באופן אה, ישיר לבן אדם, אבל אנחנו אומרים, אתה חושב שאתה רואה מה שאתה רוקד פה בחתונה, אתה משתולל, אתה זה, אתה לא יודע ש... לאן אתה הולך? אתה יודע, אתה יודע בכלל איזה מציאות אתה חי? המציאות שנראית לגויים האלה שאנחנו מדברים עליהם, המציאות הזאת אינה אמיתית. הם רואים את המצב העכשווי, אבל הם מסיקים את המסקנות המוטעות שלהם. למה? כי הם לא ממש מכירים את זה ששולט בעולם, נכון? הם מכירים את אלוהים? לא. הם יודעים את התוכנית שלו? לא. הם יודעים את דברו? לא. תכף אנחנו נראה את זה מתוך הדברים של הנביא בעצמו. הם חושבים שהם שולטים על המצב, מכיוון שפני השטח מראים להם את זה. אני תמיד נזכר כשאני קורא את המילים האלה בצבא הגדול של 180 אלף חיילים שבאו להרוס את ירושלים על פני השטח היה נראה שלעיר הזאת אין סיכוי על פני השטח היה נראה שאין שום סיכוי לנ... לנצח את האויב הזה בבוקר לא היה אף אחד מהם חי האם הם ראו את המציאות כמו שהיא? לא איפה היו החיים שלהם? בידיים של מי? של אלוהים, נכון? הוא נתן להם את החיים האלה, והוא לקח את, את החיים מהם. מה קרה לצבא הגדול של סנחריב? בלילה יצא מלאך אדוני והרג את כולם. לפי הרצון של מי? זאת הייתה מציאות מדומה, מה שהם ראו בעיניים. על פני השטח הם יכבשו את העיר, ומה שקרה בעצם זה הרצון של אלוהים אה, בעצם התקיים. פסוק תשע מדגיש את המצב הרוחני, ואני רוצה להדגיש, מצב הרוחני של אלו, וזה לא משנה איך אתם קוראים להם, אויבים של ירושלים ואלה בתוך ירושלים. המצב הרוחני הוא אותו מצב, זה בן אדם וזה בן אדם. זה שבא להתקיף וזה המותקף. אם המצב של שניהם הוא אותו מצב רוחני, הם הולכים לאותו מקום או לא? גם המתקיף וגם המותקף. שניהם בעצם הולכים לאותו מקום. פסוק תשע מדגיש את המצב הזה, והם מתמהמהים. מה זה נקרא להתמהמה? להתמהמה זה לקחת את הזמן שלך, נכון? הם מתמהמהים. הם תמהים, מה זה נקרא לתמוה? להתפלא, נכון? הם מתפלאים. הם מתמהמהים. בקיצור, הם חיים את החיים שלהם. הם משתעשעים, אוקיי? שעשועים. כמו אפרים, הם שיכורים, אבל לא מיין. הם חיים כלפי חוץ חיים נורמליים, אוקיי? החיים הגיוניים לפי דעתם. אלה חיי ההיגיון. כך אני רואה, כמו שאני רואה את המצב, ככה המצב בעצם, היגיון. אבל הנביא טוען שהם שיכורים. הם בכלל לא מודעים למצב שלהם. כמו שיכור שחושב שחם לו, והוא שוכב בקור של מינוס כמה מעלות, הוא מרגיש שחם לו. כמו איזה שיכור, אבל לאט לאט הוא מת, נכון? כופה למוות. המציאות הזאת נקראת מציאות מדומה. לחיות בעולם של אשליות. לא מזמן מת איזה זמר מוכר, קוראים לו גבי שושן, היה לו שיר שנקרא ככה. לא, זה לא הורשם את השיר לא? אז מי שר? ניסיוס טעות. כן? אוקיי, אז טעות שלי, סליחה. נתתי לו את השיר הזה. חשבתי שזה היה הוא. שרוש uh, שרוש? תודה לניסים סרוסי, כבודו במקומו מונח, והוא עדיין חי ש... <laughs> שיבדל, <laughs> שיבדל <laughs> לחיים ארוכים, <laughs> כמו שאומרים, נכון, סליחה, <laughs> טעות שלי <laughs> אז uh, ניסים סרוסי, שעדיין חי, uh, כתב שיר כזה שנקרא אשליות, אשליות, אשליות <laughs> הם חיים בעולם, ומה זה נקרא אשליות? כשאתם שומעים את המילה הזאת, <laughs> מה זה בעצם מראה לכם? מה זה נקרא לחיות באשליות? <laughs> נכון <laughs> זה קצת פוגע, שאומרים למישהו, תשמע, אתה חי באשליות נכון? הרבה פעמים אנחנו מאוד נפגעים כשאומרים לנו דבר כזה. מה זה נקרא לחיות באשליות? נכון, לחיות חיים שהם בעצם לא חיים, זה מציאות מדומה. חיים אחוריים. נכון. אצלנו מה? אה, אוקיי, זה נקרא משקפיים ורודות, זאת אומרת להיות אופטימיים. אוקיי. לחיות לא במציאות, אוקיי. אוקיי, okay, אבל אנחנו כמאמינים כן חיים עם משקפיים ורודות. ואנחנו <laughs> לא חיים באשליות. אפילו שהמשקפיים שלנו ורודות, הן ורודות. מדוע? מכיוון שהעולם שה... האמיתי, ותשמעו טוב טוב, באמת אבל, העולם האמיתי שאנחנו כמאמינים מקבלים בחיים שלנו, תמיד קשור לתוצאה הסופית. תמיד. העולם האמיתי קשור לתוצאה הסופית. מה תהיה התוצאה הסופית? זה העולם האמיתי. מהי התוצאה הסופית של החיים שלך בעצם? מהי השורה התחתונה? על פי מה אנחנו יכולים לדעת את התוצאה הזאת? התוצאה הסופית. אתם יודעים משהו מעניין? התוצאה הסופית, אתם אף פעם לא תוכלו לדע, לדעת אותה על פי ההרגשה העכשווית שלכם. תוצאה סופית היא לא על פי מה שאתם מרגישים, אלא על פי מה שאתם יודעים. התוצאה הסופית היא בעצם על פי הידע שיש לנו. על פי מה שמתגלה לנו, על פי מה שאנחנו יודעים. ולכן חלקכם מחזיק את הספר הזה, את ספר התנ״ך בידיים. כי אתם לא רוצים לחיות באשליות. אתם רוצים לדעת מה התוצאה הסופית. אתם לא רוצים לחיות במציאות מדומה של חיים מאושרים, שאתה מאושר כל כך ופתאום הם נגמרים, ומה הלאה? לא מה שאנחנו רואים דרך המשקפיים של העולם כמובן. אם תסתכלו דרך המשקפיים של העולם, אתם תראו מציאות אחרת. אנחנו רוצים להסתכל על המציאות שלנו, מציאות שהיא בעצם נמצאת בידיים של אלוהים, נכון? הוא קובע את המציאות בעצמו. הוא קובע את המציאות ואנחנו מאמינים למציאות שהוא קובע. נמשיך לחקור את מה שהנביא מתאר, תשימו לב, פסוק עשר. כי נסך עליכם אדוני רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת רשכם, החוזים כיסה עכשיו הנביא מדבר אל הירושלמים אוקיי? הנביא חוזר אל הירושלמים הוא גמר לדבר על הגויים הוא עכשיו מדבר על אלה שנמצאים בתוך העיר בתוך אריאל הוא מדבר עליהם, על הנביאים ועל, ראשי, ועל אה, החוזים מי אלה החוזים? אלה שמגלים את העתיד, נכון? אוקיי. Yeah. Okay. הוא אומר שבעצם אתם לא רואים שום דבר. יש עליכם רוח תרדמה, העיניים שלכם סגורות, אתם לא יכולים לעשות את התפקיד שלכם. Yeah. דרך אגב, הוא מגלה להם סוד, נכון? מה הוא רוצה להגיד להם? אני לא רוצה שתחיו באשליות או לא, נכון? הוא yeah. אומר לכם, אתם חושבים שאתם äh, בנ... נביאים, אתם חושבים שאתם חוזים, אבל אתם לא רואים כלום. Yeah. אתם רואים חושך בעיניים. הוא בעצם אומר להם שהם חיים בעולם וירטואלי, זה בעצם מה שהוא אומר, עולם מדומה, הם נמצאים תחת רוח תרדמה, רוח תרדמה, מה, מה זה עושה לכם שאתם שומעים את המילה הזאת רוח תרדמה? מה זה רוח תרדמה? הם. אבל הם חיים, נכון? הם עובדים, הם הולכים, הם צוחקים, הם רוקדים, אבל מה זה הרוח תרדמה הזאת? <אז> או במילים אחרות? אוקסנה אומרת לעוד איקאה, נכון, נכון, כי אתם עיוורים, אתם לא רואים בעצם את מה שאני רוצה, אבל תשימו לב על המוטיבציה של אלוהים, עוד פעם, בשביל מה ישעיהו כתב את פרק 29 ואת פרק 28? רק כדי לעשות להם נו נו נו? לא, למה? מה המוטיבציה, עוד פעם אנחנו חוזרים, מה המוטיבציה של אלוהים? בואו, בואו אפרים, כמה שנים? 99, לא משנה, אני עוד אחכה, כמה? עוד 200. תבוא, אני אוהב אותך, אוהב אותך, מה לעשות? תהרוג אותי, אני אוהב אותך. אתם זוכרים את זה שדיברנו על זה פעם שעברה? אוהב אותך, לא, למה אין היגיון? אני אגיד לך מה ההיגיון, אני אוהב אותך, אני אחכה לך. זה המסר שאנחנו מקבלים מהכתובים. המסר של אלוהים בעל סבלנות אין קץ, ואהבה אין קץ, כדי להחזיר את העובד למקום שהוא רוצה. אבל העיניים שלהם עצומות, הוא מראה להם את זה בעצם. את הנביאים והחוזים של העתיד, הראש שלהם מכוסה, הם לא יכולים לראות כלום, הם לא יכולים לראות את מה שבאמת קורה. אבל האם הם הפסיקו לנבא? לא, הם לא הפסיקו לנבא, הם ממשיכים לנבא. אבל מה הם מנבאים? כמובן, הם לא מנבאים. הם גם לא הפסיקו לחזות. מה הם מנבאים? הם מנבאים. מה הם חוזים? הם חוזים. הם רואים בתרדמה שלהם, הם רואים משהו בעיניים עצומות. מה הם רואים בעיניים שלהם? את מי ש... מה, מה, מה הם בעצם רואים? לא, הם רואים דברים. הם אומרים לך, תשמע, יהיה ככה, ככה אלוהים אומר, ככה, אלוהים אמר, ככה אומרים את הכל. מתוך מה הם אומרים את זה? הרי הנבואה שלהם בעצם היא מבוססת על מידע שיש להם, נכון? מאיפה המידע הזה מגיע? מהשקר כמובן, מהשטן. הוא נותן להם את המקור של המידע, אבל האם הם רואים את זה? לא. הם משוכנעים שהם מביאים את דבר אלוהים. הם לא רואים את המציאות כפי שהיא באמת, ואלוהים אומר, אני רוצה לגלות לכם את הסוד הזה. אתם חוטאים. אתם לא מי רואים את עצמכם. אני רוצה לגלות לכם את זה לא כדי לראות לכם שאתם רעים, אלא כדי שתחזרו אליי, שתשובו אליי. ומה שמעניין מאוד, הפנייה שלו היא גם לגויים שבאים לתקוף אותם, וגם לאלה שהם אה, בעיר. לשניהם באותה אסירה. לשניכם, ותכף אנחנו נראה את זה. ותהי לכם חזות הכל, שימו לב, פסוק 11. אחרי שאנחנו קוראים שהראשים שלהם מכוסים ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר יתנו אותו אל יודעי הספר לאמור קרנה את זה ואמר לא אוכל כי חתום הוא הפסוק הזה, פסוק אחד עשרה, מתאר את אלו שמקבלים את הספר החתום מה זה ספר חתום? חתום בזה <חתום> שחותמים? שאתם uh, קונים ספר עם החתימה של הסופר? <חתום> לא, מה זה חתום? חותם, אוקיי? ספר סגור, נכון? רגע, רגע, בואו נעשה את זה עוד יותר, כדי שנבין את זה בצורה טובה יותר. בעבר, אם היו רוצים לשלוח מכתב, איך היו סוגרים את המכתב? עם חותמת שעווה, נכון? כי אם החותמת הזאת הייתה שגורה, זאת אומרת שמישהו פתח אותו. אולי הוא הוסיף משהו, אולי מחק משהו, נכון? נכון. אז מה זה ספר חתום לפי ההבנה הזאת? שזה ספר שהוא גמור, נכון? אי אפשר, אפשר, אפשר להוסיף יותר, אי אפשר, אפשר להוציא אפשר יותר, יותר אי אפשר, אפשר, שום דבר יותר, נכון? זה ספר חתום. הבן אדם מקבל את הספר הזה ואומר, אני לא יכול לקרוא בו, למה? כי הוא חתום. הוא סגור. אני לא יכול. תכף אנחנו נבין גם למה. זה שמקבל, הוא מודה שהוא לא יכול לקרוא אותו כי הוא חתום. על... איזה ספר חתום מדובר? כמו תמיד התנ״ך מפרש את עצמו בלי שום בעיה. תשימו לב לפסוק הזה מפרק ח' בספר ישעיהו. כתוב בישעיהו 8, פסוק 16, צור תעודה חתום תורה בלימודיי, אוקיי? אנחנו רואים פה שהחתימה, החותמת בעצם, היא מדברת, מדברת על הספר הזה, על הדברים של אלוהים. צור תעודה, מה זה תעודה? משהו שמעיד, נכון? שיש <שאתה>, לכם תעודה, זה נותן לכם בעצם סמכות <שמע> שהמשהו <שמע> הזה הוא באמת מגיע לכם, נכון? כשאנחנו mm -hmm. מבינים את המושג הזה, תעודה, mm -hmm. מהכתובים, מיהו המעיד? Mm -hmm. אלוהים, נכון? Mm -hmm. הוא נותן את העדות, mm -hmm. העדות נמצאת בדברו, mm -hmm. והעדות הזאת והתעודה הם חתומים, התורה הזאת בעצם סגורה, והלימודים הם רק מתוך תורה חתומה, mm -hmm. וזה מה שאנחנו mm -hmm. לומדים. הספר החתום שהסתיימה כתיבתו ודבר ה'. הספר החתום, דרך אגב, ממה שאנחנו מבינים, הוא כל מה שבני עמו של אלוהים צריכים לדעת, הכל, מההתחלה ועד הסוף. לא צריך להוסיף עליו ולא צריך לגרוע ממנו. אבל הספר הזה נשאר חתום להבנה, למי? לאלה שהם רחוקים מאלוהים. הם לא מבינים, הוא חתום בשבילהם. הם יודעי ספר, הם יכולים לקרוא. אין להם בעיה, נכון? הם יכולים לקרוא, אבל הם לא מבינים את מה שכתוב בספר הזה. הם אמורים להבין את הכתוב פה, אבל הם מקבלים את הספר הזה, והם אומרים, אנחנו לא יכולים לקרוא בו. למה? כי הוא חתום. השאלה היא, למה הם לא מבינים? למה הם לא מבינים כי הוא חתום? לפני שאנחנו נגלה למה, תחשבו את המחשבה הזאת אצלכם בראש, את השאלה. בואו נעבור לפסוק הבא, פסוק 12, שם הנביא מדבר אל הקבוצה השנייה. אוקיי? ובואו תשימו לב. קבוצה שנייה, פסוק 12, אחרי פסוק 11 שהבן אדם אמר שהוא לא יכול לקרוא כי הספר חתום, כתוב בפסוק 12 עוד למישהו אחר, וניתן הספר אשר לא ידע ספר לאמור קראן הזה ואמר לא ידעתי ספר. נותן את זה לבן אדם מהגויים, בחיים שלו לא יודע מה זה, מה זה הספר הזה? לא יודע מה זה הספר הזה. <אז> לא בגלל שהוא חתום, אלא בגלל שהוא זר לי, <אז> לא מכיר אותו, לא יודע מה זה הספר הזה. הספר הזה אה, הוא כמו אניגמה, כמו חידה לגויים. גויים שאין להם מושג על התורה של אלוהים. הם מקבלים את הספר אבל לא מסוגלים להבין את מה שכתוב בו. מדוע? כי זה שכתב אותו הוא לא האלוהים שלהם, אתם מבינים? <אז> הוא לא האלוהים שהם לא מסוגלים להבין אותו. הם נתונים תחת השפעתו של השליט של העולם הזה, של השטן. הספר הזה חתום גם בשבילם, גם בשביל הגויים וגם לאלה שקיבלו את הספר. הם לא מתייחסים אליו, הם שומעים את דבר אלוהים, אבל לא מתייחסים אליו כמו דבר אלוהים. הוא ספר חתום עבורם. מה הבעיה של שתי הקבוצות האלה? התשובה לשאלה הזאת מתגלה בפסוק הבא. לשני הגבוצות האלה יש בעיה, שניהם לא יכולים להתייחס לדבר אלוהים בצורה שאלוהים רוצה. ויאמר אדוני, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, ולבו ריחק ממני, ותהי ראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. התשובה טמונה בעצם ביחס שהספר החתום מקבל. איזה יחס? יש לספר הזה בחיים. אתם יודעים שהספר הזה שאנחנו מדברים על, הספר שהוא דבר אלוהים, יש בו כוח לעשות שינוי באמת גדול בחיים של בני אדם. ממש גדול. אבל אתם יודעים איך השינוי הזה קורה? השינוי הזה לא קורה בצורה של מטה קסם, הוקוס פוקוס, ואז יש שינוי. מתי השינוי הזה קורה? לדעתכם. אנחנו רוצים, תשאלי כל בן אדם, אתה רוצה לשנות את החיים שלך? כן, אני רוצה. מתי דבר אלוהים הופך להיות לכוח שגורם לשינוי הזה? לא לרצון שלך לשינוי, אלא באמת לשינוי לקרות. מתי? כשנותנים את המקום הנכון לדבר אלוהים. מה זה מקום הנכון? תגידי. זה אומר שעכשיו אנחנו גורמים ומרצים. או, יפה מאוד. זאת אומרת, אתה לוקח את הדברים שאלוהים אומר ומיישם אותם, לוקח אותם בצורה הכי פרקטית שיכולה להיות, והם גורמים לשינוי. מה גורם לשינוי? האותיות? לא. המילים? לא. המעשים שבאים כתוצאה מהשכנוע והרצון לעשות את מה שאלוהים אומר, גורמים לשינוי. השינוי הזה לא קורה במקרה, הוא קורה כתוצאה מכך שאתה לוקח ומתייחס לדבר אלוהים ברצינות, היחס שאתה נותן לדבר אלוהים, ואתם יודעים משהו? שאתם לא יכולים לעשות הבדל? אתם לא יכולים לעשות הבדל ביחס שאתם נותנים לדבר אלוהים וביחס שאתם נותנים לאלוהים. שום הבדל. היחס שאתה נותן לדבר אלוהים, זהו אותו יחס שאתה נותן לאלוהים. אותו יחס, בדיוק. אם אתה דוחה את דבר אלוהים מהחיים שלך, אל תחשוב שאתה מקבל את אלוהים לחיים שלך. זה לא קורה. דחייה של דבר אלוהים, דחייה של אלוהים, באותו הרגע, באותו המצב. ואלוהים אומר, בעצם העם לא מתייחס למצוות שבספר, אלא למצוות של מי? כתוב, אנשים. מצוות אנשים מלומדה. הבעיה היא לא במצווה עצמה, אנשים. במצוות של התורה, אלא המצוות שבאות לא מאלוהים, אלא מאנשים. ואיזה סוג של אנשים? אנשים שיודעים בעצם ספר, נכון? הנביאים, החוזים, הם כל, כל אלה שבעצם מביאים את מה שהם טוענים דבר אלוהים. אבל המצווה הזאת, הבעיה היא לא באנשים, הבעיה היא במצווה. אם תקראו את הפסוק הזה טוב בעברית, אתם תבינו בעצם שהבעיה היא לא באנשים, הבעיה היא במצווה. המצווה היא מצווה מלומדה. המצווה, מצוות אנשים מלומדה. והבעיה היא לא באנשים, אלא במצווה שהם מצווים. היא לא מצווה של אלוהים בספר החתום, אלא מחוץ לספר החתום, באופן מפתיע. זה מצווה של אנשים. למה? מכיוון שהספר הוא כבר חתום. ולכן כל מצווה שאינה באה מהספר הזה, היא מצוות אנשים מלומדה. התוצאה של יראת אלוהים כזאת היא לא מהלב. אלא מהפה החוצה. הם מכבדים את אלוהים בדיבורים ובמעשים שלהם <אח> uh, במצוות של בני אדם <אח> ולא של אלוהים. המעשים שלהם הם מעשים של בני אדם, מצוות של בני אדם, ולכן הלב שלהם רחוק מאלוהים. <אח> העם מלא בנביאים ובסופרים שהם מלומדים במצוות של אנשים, אבל <אח> המצווה שהם מורים, <אח> מה? סליחה? <אח> הם לא מצוות אנשים מלומדה, זה ספר החתום, על זה אנחנו מדברים, שבעצם אה, הנביא נותן להם את הספר הזה, הוא אומר, קח תיקח את הספר הזה, הוא אומר, אני לא יכול, הספר הזה חתום, נותן את זה לגויים, הספר, אני לא יודע בכלל מה זה הספר הזה, ולכן בפסוק 12 הוא אומר, הבעיה היא שאתם לא מתייחסים למה שאני אומר, אלא מתייחסים למצוות של בני אדם, ולכן אתם רחוקים ממני. ועכשיו אנחנו מגיעים למסקנה הבלתי נמנעת בעצם ללא דבר אדוני אנחנו אבודים ולא משנה עד כמה מעניין המצווה המלומדה ולא משנה כמה חכמה ופילוסופית היא היא מחוץ לספר החתום ופה נעוצה הטרגדיה ולכן אלוהים אומר אריאל אריאל, אריאל איפה אתם? אתם שומעים אבל אתם לא שומעים אותי הגויים שבאים להציק לכם הם בעצמם, הם לא יודעים אותי, כולכם הולכים לאותו מקום, גם האויבים שלכם וגם אתם, מכיוון שאתם רחוקים מדבר אלוהים. <אז> אתם רוצים דוגמה? הנביא ישעיהו בפרק השמיני שאנחנו חוזרים אליו עכשיו, שהוא מדבר על התורה החתומה, בפסוק 16 הוא ממשיך ונותן דוגמה למצוות אנשים מלומדיו, ואת זה אנחנו כולנו מכירים. וכי יאמרו אליכם דירשו אל האובות ואל הידעונים המצפצפים והמהגים <עוד> הלא עמל <עוד> אל אלוהיו ידרוש ועד החיים אל המתים עוד פעם בפסוק עשרים עכשיו אנחנו מבינים את זה לפי הפרק של עשרים פרק עשרים ותשע מצוות אנשים מלומדה לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר למי הנביא משווה את הדברים של המצפצפים והמהגים? למי הוא משווה אותם? למה שכתוב בתורה, נכון? הוא אומר, אם זה לא כתוב בתורה, אם זה לא מצוין בתורה, אז לדברים האלה אין שחר. מה זה אין שחר? <אז> אין להם אפילו התחלה של אור. השחר זה התחלה של האור ביום. כשאתם רואים את השמיים נצבעים באור חיוור כזה, תחלחל, זה השחר. השחר עולה. לפני שהשמש, הרבה לפני שהשמש זורחת. הנביא אומר, אפילו הקצת אור הזה אין בדברים שלהם. אם יגידו לכם לפנות אל המתים כדי שלחיים יהיה טוב יותר, אם יגידו לכם לעשות את זה, אז לדברים האלה אין שחר. הדברים האלה הם של אנשים שמצפצפים ומהגים. אתם יודעים איזה דברי לעג חמורים מאוד הנביא לועג למצוות אנשים מלומדה? מצוות אנשים מנחמת? מצוות אנשים שקרית? מצוות אנשים שנותנת נחמה, נחמה שקרית, נחמה שאין מאחוריה אמת? אלוהים קורא לזה, קורא להם קודם כל, לאנשים האלה מצפצפים ומהגים, אוקיי? הם יגידו לכם לדרוש בעד החיים אל המתים, אבל אל תאמינו להם, מדוע? מכיוון שבתורה ובתעודה החתומה זה לא כתוב, זה לא שם, ולכן לדברים האלה אין שחר. יחזקאל 37-1-6 מראה לנו את התמונה האמיתית, מציאות אמיתית, לא מדומה, אוקיי? בישראל אנחנו מכירים מספיק את המציאות הקודמת, שאנחנו נזכיר אותה עוד מעט, אבל אלוהים פה רוצה להראות לנו את המציאות האמיתית, ומי שרוצה לראות אותה, קורא אותה בספר, ואין הספר על ספר החתום. בספר החתום כתובה כל האמת, אם אתה רוצה לדעת את האמת, הנה פה זה כתוב, דרך מי? דרך הנביאים של אלוהים. שהם אומרים את מה שאלוהים אומר. שימו לב, יחזקאל, 37, 1 עד 6, החזון הכל כך ידוע של הנביא יחזקאל, הייתה עלי יד אדוני, הנביא מעיד, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה במה? <עצמת> מלאה בעצמות. העבירני <עבירה> עליהם סביב סביב והנה רבות מאוד, כמה? המון, למה אנשים מתו? המון אנשים והנה רבות מאוד על פני הבקעה והנה יבשות מאוד, אוקיי? ויאמר, סליחה, ויאמר אלי בן האדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני, אתה ידעת ויאמר אלי, הנווה לעצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות, שימרו דבר אדוני מה הם צריכים לשמוע? את מה? בואו נשים לב למילים שאנחנו שומעים מה העצמות היבשות צריכות לשמוע דבר, דבר אדוני, האם דבר אדוני הוא אה, מחיה? תכף אנחנו נראה, הם צריכים לשמוע את דבר אדוני כה אמר אדוני לעצמות האלה עכשיו אלוהים מדבר לעצמות הנה אני מביא בכם רוח וחייתם ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח, וחייתם, וידעתם כי מה? כי אני אדוני. הדרך שאלוהים פועל, הוא בעצם קובע את המציאות. עצמות יבשות. אלוהים מראה לנו דרך הנביא יחזקאל את המציאות האמיתית של מצב האדם. היום אתה יושב פה על הכיסא משמח וטוב, ואלוהים מראה לך את המצב האמיתי, זה המציאות שלך, זה המציאות שלך, זה מה שיישאר ממך מאוד מאוד בקרוב, זאת המציאות, זאת לא מציאות וירטואלית, זאת המציאות שאנחנו לצערי הרב חווים אותה מדי יום ביומו, אנחנו לא יכולים להתעלם, אנחנו יכולים לכסות את העיניים, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם, זאת היא באמת המציאות. הוא שואל את הנביא שאלה רטורית האם העצמות האלה יחיו? מה אתם הייתם עונים אם הייתי שואל אתכם? בטח שלא. הנביא עונה ואומר, אתה ידעת. <עוד> המתים הם אוסף של עצמות יבשות. <עוד> אין להם בכלל חיים. כמו הסלעים מסביב, <עוד> מבחינת החיים הם נמצאים בנקודת השפל הנמוכה ביותר שלהם, נכון? <עוד> האם אפשר להגיע לנמוכה, לנקודה יותר נמוכה מזאת? <עוד> נכון? מבחינת הקיום של האדם. זה הנקודה הנמוכה ביותר או שלא? <אח> מה, אתם חשבתם שעוני? <אח> חשבתם אולי של בריאות נמוכה? <אח> זה הנקודה הכי נמוכה. אי אפשר להגיע יותר נמוך מזה, נכון או לא? <אח> זה <אח> מה שאלוהים רוצה להראות לנו. אומר לכם, זו המציאות שלכם, אתם דואגים כי אתם חולים, כי אין לכם כסף בבנק? זה מה שאתם צריכים לדאוג, אבל זה לא משהו שאתם יכולים לפתור, זה משהו שאני יכול לפתור, זה משהו שאני יכול לעשות. לא רק שאי אפשר לפנות לאלה שאתם רואים פה בשקופית לעזרה, נכון? לא רק אי אפשר לפנות אליהם לעזרה, הם מעולם לא היו זקוקים לעזרה גדולה יותר, הם בעצמם. הם אינם קיימים כיצורים חיים, הם עצמות יבשות זרוקות על האדמה. זאתי המציאות האמיתית של החיים בעולם שהוא מלא בחטא. אתם רוצים לראות איך השטן רוצה לראות את העולם שלנו ואיך הוא רואה אותו ככה. זה בדיוק הדרך שהשטן רוצה לראות אותנו, בדיוק בצורה הזאת. זאת המציאות האמיתית של החיים בעולם מלא בחטא. אבל זה מה שאלוהים רוצה, אבל לא רק זה, רוצה וגם יכול לשנות. רוצה ויכול לשנות, והוא עושה את זה. מה המצב של בני ישראל על פי מצוות אנשים מלומדה? על פי מצוות אנשים מלומדה, מה קורה לאנשים כאשר הם מתים לפי מצוות אנשים מלומדה? הם הופכים להיות לברכה גדולה לאלו שנשארו מאחור, אוקיי? הם הופכים להיות לברכה גדולה מאוד, הקיום שלהם, שימו לב, לא נעשה גרוע יותר, לפי מצוות אנשים מלומדה, הקיום שלך הופך להיות טוב יותר, אתה הופך להיות בן אדם בעל השפעה הרבה יותר גדולה אתה יכול לדאוג לאנשים על פני האדמה אה, אחרי שאתה מת ולכן אתה יכול לפנות אליהם לעזרה הקיום שלהם לא נעשה גאויה יותר אלא הם עולים לדרגה גבוהה יותר של קיום וכך הם יכולים להפוך ממש מבני אנוש חסרי אונים למושיעים ממש למושיעים ואני לא רוצה לחזור איתכם על כל כך הרבה דוגמאות שמדברים על מתים כאלו שמושיעים אגב זה רעיון מאחורי למעלה מאלף קברי צדיקים ברחבי אלף ארץ ישראל עד כדי כך שהוציאו מדריך קרתא אוקיי מה זה קרתא? זה כמו מפות של קרתא מדריך קרתא לקברי צדיקים בארץ ישראל תהילים, סגולות, תפילות רב מכר אוקיי? מה זה נותן לכם כל המקומות האלה? מקום שאתה בא כדי להיוושע למי אתה פונה שם? נכון האם, אתה, האם הדבר אלוהים מוביל אותנו שם? לא. של מי המצווה הזאת? מצוות אנשים מלומדה. על זה אנחנו מדברים. מדוע הלב של העם רחוק מאלוהים? בגלל אחרי מי הם הולכים? אחרי מצוות אנשים מלומדה. אחרי המצווה הזאת שלא נמצאת בספר החתום. נקודת המבט של אלוהים היא הפוכה. הוא בעצם מראה את כל קברי הצדיקים כבקעה מלאה עצמות. זה הקברי צדיקים, בקעה מלאה עצמות, הן רק עצמות יבשות שיש בהן כוח לפעול ממש כמו האבנים שמהן בנויים הקברים שלהם. במילים אחרות, שום כוח. בואו נחזור לפרק שלנו היום לקראת הסוף. הפרק הזה מגלה לנו את המצב האמיתי של אלו שמתיימרים להיות חכמים וללמד את, מצו... את המצוות שלהם ולא של אלוהים. הפרק הזה מדבר אליהם. אומר להם העיניים שלכם מכוסות, נכון או לא? אומר להם אתם חוזים, אבל זה לא נכון. איזה רוח יש לכם? רוח תרדמה. אתם לא באמת רואים. אתם מלמדים משהו שהוא באמת אה, שקר. שהדבר הזה הוא אינו ממני. הם מלמדים את העם היום גם. שלהקשיב למצוות שהם כתבו זאת הברירה היחידה. הם מלמדים את העם שספר התורה הוא חתום להבנה עבורם. ממתי אתה תלך לקרוא בתנ״ך? אתה לא תלך לקרוא בתנ״ך, למה? אתה צריך לקרוא מה שאנחנו אומרים על מה שכתוב, רק ככה אתה יכול להבין. אנשים לא פונים בכלל לדבר אלוהים ואתם שמים לב מדוע הם לא פונים לדבר אלוהים? כי אומרים להם שהם לא יכולים להבין הם אומרים הספר הזה הוא חתום בשבילי, אני לא מבין מה כתוב שם, אני צריך ללכת ולקרוא את כל הפירושים שבעצם אה, מדברים על משהו אחר לחלוטין ממה שאלוהים אומר, כמו בקעה מלאה עצמות או קבר של צדיק שמושיע המציאות שנגלת להם היא לא המציאות שמתגלית בתנ״ך, אלא המציאות המדומה של מצוות אנשים מלומדה. והתוצאה היא, התוצאה שאנחנו מגלים בפרק הזה. העם מכבד את אלוהים בפה, אבל בלב איפה הוא? רחוק מאלוהים. קרבה לאלוהים, כמו שאנחנו אמרנו, אינה נושא רגשי. עוד פעם אני רוצה לחזור על מה שאמרתי עכשיו כדי שנשמע אותו בחמש דקות האחרונות. קרבה לאלוהים אינה נושא רגשי אלא נושא מעשי זה לא מה אתה מרגיש כלפי אלוהים זה איך אתה חי את החיים שלך איתו לא ניתן להיות קרובים לאלוהים וללכת אחרי מצוות אנשים מלומדה וזאת היא הטרגדיה הגדולה ביותר של עם ישראל גם היום ההתייחסות לדבר אדוני על פי מצוות אנשים מלומדה מרחיקה את העם מאלוהים מה נשאר לנו כאור אדום? דבר אלוהים בעצמו זה הדבר היחיד, פרק עשרים ותשע. מי שבאמת רוצה לדעת, אלוהים לא מסתיר. היום אנחנו קראנו בעמוס פרק ג' פסוק שמונה, כי לא יעשה אדוני דבר, כי אם גילה את סודו למי? לעבדיו הנביאים. פסוק מדהים, שאלוהים מגלה לנו אפילו את הדבר הזה. אני לא עושה כלום בלי להגיד לכם מראש מה אני הולך לעשות. מה אתם אומרים על זה? מי בעצם יכול לקבל? כולם. האם זה סוד? זה סוד למי שבעצם לא ניגש לדבר אלוהים, ואלוהים יודע את זה. הקרבה לאלוהים אינה נושא רגשי אלא נושא מעשי. התייחסות לדבר אדוני, כמו שאמרנו, על פי מצוות אנשים אל עובדה, מרחיקה את העם מאלוהים. הנביא ישעיהו מגלה לנו היום, היום כשאנחנו יושבים פה, את המציאות האמיתית של כל אחד ואחד מאיתנו. איזה עתיד ממתין לנו? והשאלה ששאל אלוהים את הנביא, השאלה הזאת, התחיינה העצמות האלה, שאנחנו קוראים את זה פה עכשיו בשקופית, התחיינה העצמות האלה, התשובה שאנחנו ניתן תלויה ברצון ובתוכנית של אלוהים, הקרבה שלנו לאלוהים, בדרך שאנחנו נבחר על פי מה שאנחנו יודעים ולא על פי מצוות אנשים מלומדה לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה, ישעיהו ממשיך, הפלא ופלא ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. הוי המעמיקים, עוד פעם הקריאת כאב, רוי המעמיקים מה' אלה שהם יותר חכמים מאלוהים, אלה שיורדים יותר עמוק מאלוהים. האם אתם יכולים להעלות בדעתכם את המילים האלה של הנביא? הוא פועל לאנשים שחושבים את עצמם לחכמים ואומר להם, אתם באמת חושבים שאתם יותר עמוקים ממני? איזה חוכמה יש לכם? הוא אומר שהחוכמה שלהם תלך לאיבוד. הוי המעמיקים מאדוני לסתור עציו היה במחשך מעשיהם, איפה הם פועלים? בחושך. ואמרו, מי רואינו? מי יודענו? האם הם יודעים מה שהם עושים? לחלוטין. הם יודעים שהם עושים את זה, והם עושים את זה כמובן נגד אלוהים. אלוהים לא נשאר חסר מעש. המעשים הנפלאים של אלוהים מתגברים על מצוות אנשים מלומדה. וכל החוכמה וכל הבינה של בני אדם, היא, כתוב שהיא תאבד. אלה שפועלים נגד אלוהים במחשכים, זאת אומרת בחושך, וחושבים שאף אחד לא רואה אותם, לא יוכלו לעמוד בפני החוכמה של אלוהים. היוצר הם רק החומר בעצם הם לא היוצר בעצמו אלוהים הוא גם בעצמו מבטיח שיגיע היום, שימו לב, שאלו שהיו חרשים, פסוק שמונה עשרה ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר אוקיי? אלה שהם לא שמעו את דבר אלוהים ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה מה ההבטחה של אלוהים? האם הוא התייאש? לא האם המצב הזה מצב יותר מדי גרוע בשביל אלוהים כדי להתגבר עליו? גם לא. <אז> הוא אומר, ביום ההוא, החרשים שלא שמעו אותי, מה יהיה? הם ישמעו. אלה שלא יכלו לראות, הם יראו. ויאספו ענבים באדוני שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. התכונה שאני הכי הכי הכי הכי הרבה מעריץ אצל אלוהים, זה שהוא לא מתייאש. <אז> הוא לא מתייאש. הוא לא מתייאש בשום מצב, הוא יעשה את המקסימום האפשרי, מה שהוא יכול לעשות ויחכה בסבלנות אין קץ עד שאולי הסיכוי הקטן שבן אדם יחזור אליו, אמן? אמן. אתם מאמינים בזה באמת? אמן. כמה סבלנות יש לאלוהים, שאלוהים גם ייתן לנו אמן את כל הסבלנות הזאת. הנביא הזה, הנביא ישעיהו רוצה להביא עתיד שונה לכל מי שישמע את אלוהים. גם לנו פה היום כשאנחנו חוקרים את הפרק הזה, פרק 29 במגילת ישעיהו, אנחנו מגלים, עוד פעם אני חוזר על זה, אנחנו מגלים מה שאלוהים רוצה שאנחנו נדע, את המציאות האמיתית שמחכה למי שישמע לו. ואיזה מציאות? אתם יכולים להמשיך ולקרוא את פרק 37 ביחזקאל, ואתם תראו מילה במילה את מה שאלוהים, את המציאות שאלוהים קובע. המילה שמתארת את המוטיבציה של אלוהים היא אהבה כמו שאמרנו. בקעה מלאה עצמות היא עובדה קיימת, אבל ההבטחה של אלוהים דווקא הוא מבטיח מציאות נפרדת לכל אחד. המציאות הזאת זה מציאות שהוא יקבע, שהעצמות האלה יחיו. אני רק רוצה לקראת הסוף לקרוא את החלק האחרון של חסקל. יותר טוב שתקראו את כל הפרק, אבל אני אקרא מפסוק עשר עד ארבע הנביא עושה את מה שאלוהים אומר לו. והתנבטי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אלי, בן האדם, מה הוא אומר לו עכשיו? בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה. הם אומרים יפשו עצמותינו ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. לכן הנוה ואמרת אליהם, כה אמר אדוני, הנה, הנה אני, מה הוא עושה? פותח את מה? פותח את קברותיכם, אוקיי? והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני אדוני ופיתחי את קברותיכם, ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם, וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. אתם יודעים שאין שום טעם לאלוהים להבטיח הבטחה גדולה כזאת, כמו שהוא מבטיח פה להוציא את האנשים מהקבר, נכון? אלוהים לא יבטיח הבטחה כזאת דרך הנביא בספר החתום, אוקיי? הוא אף פעם לא יבטיח. אם מצוות אנשים מלומדה קובעת שאנשים ממשיכים לחיות במקום אחר לאחר שהם מתים, מה הטעם? שהוא מוציא אותם מהקבר אם הם בכלל לא שם, הם בכלל בשמיים, מה אתם אומרים? זה הגיוני? בשביל מה אלוהים מבטיח להוציא אותם מקבריהם, אם הם נמצאים בשמיים? חשבתם על זה פעם? לא חשבתם על זה פעם? אלוהים אומר, אני אוציא אתכם מהקבר, נכון? מאיפה הוא מביא אותם? מהשמיים ומכניס אותם בתוך הקבר ואז מוציא אותם? לא! הם אף פעם לא עזבו את הקבר, הם היו בקעה מלאה עצמות. אבל מה אלוהים אומר? אני אתן את הרוח שלי בכם ואתם תחיו איזה הבטחה? זאת ההבטחה של אלוהים זאת לא מצוות אנשים מלומדה שי. מצוות אנשים מלומדה זה הדרך שהשטן משתמש כדי להרחיק את העם שלו מאלוהים המילים של אלוהים הם דברי הספר החתום הספר שאנחנו כן לוקחים לידיים וקוראים ומאמינים למה שכתוב בו כל מה שקראנו בפרק היום קשור לשתי סמכויות, אחת של העולם, סמכות של מצוות אנשים מלומדה, הסמכות המדומה, הווירטואלית, והסמכות השנייה האמיתית, זאת של אלוהים, שלא רק יכול לדבר אלא גם לעשות את הבלתי אפשרי מבחינתנו, וזה לתת לנו חיים. כל מי שישמע, ואני אה, מאוד שמח שלמדנו את הפרק ה-29 עוד אחד מהדרכים של אלוהים לפתוח לנו את העיניים, להגיד, אני לא רוצה שתחיו באשליות, זה המציאות, הקבר ממתין לכם, אבל אני פותח דברים, אז זה התפקיד שלי, אני נותן חיים, אני מחיה עצמות יבשות, זה מה שאני יכול. כמה מוטיבציה עכשיו יש לכם כדי לקחת את דבר אלוהים ברצינות? שאלוהים יברך אתכם, וכל אחד מאיתנו, שאנחנו... נשים את המשקפיים של אלוהים, את המציאות האמיתית, ואנחנו ניקח את מה שהוא אומר ברצינות. שיהיה לנו, לכולנו, באמת, את החוויה שאלוהים רוצה לתת, וזה חוויה של ישוע המשיח, שהוא המושיח. אני מודה לאלוהים על הדברים האלה שאנחנו שמענו עכשיו, ועכשיו, כשאנחנו נתפלל, אנחנו נבקש מאלוהים, ברחמים שלו ובחסד שלו, גם לתת לנו... מספיק כוח כדי לעשות את מה שהוא אומר. בואו נתפלא. אנחנו מודים לך, אבינו שבשמיים, על דברך. המילה הראשונה שפתחנו את הפרק הייתה "הוי", ואנחנו שמענו היטב את קריאת הכאב שלך אל העם שלך. הקריאת הכאב שאנחנו שמענו אותה גם על אפרים בפרק הקודם, והקריאת כאב שלך על כל האדם. שרחוק מדברך. אנחנו מודים לך אבא שדרך הנביא ישעיהו אנחנו יכולנו אבל לפתוח חלון אל המציאות האמיתית, לא הווירטואלית של העולם הזה, שמבטיח לנו מצוות של אנשים שחושבים שהם יותר עמוקים ממך, שהמצווה שלהם היא אולי מלומדת, אבל היא לא ממך. ואנחנו מבקשים רחמים אבא על העם שלך. העם שלך אבא שנמצא עכשיו במצב שהוא רחוק ממך, רחוק מהישועה שלך. הוא נמצא בחיים של אשליה, אשליה שהוא נמצא בדרך הנכונה. ואנחנו, אבא, מבקשים, שהמילים האלה שאנחנו שמענו היום, אנחנו מבקשים שכל מי שישמע אותן, כל מי שישמע גם את ההקלטה הזאת, שעכשיו הקלטנו, שהלב שלו, אבא, יהיה פתוח אליך ולישועה שלך. אנחנו מודים לך שדברך באמת יכול לעשות שינוי בחיים. אנחנו מתפללים בשביל אלה הקרובים לנו, כל אלה, אבא, ש... חיים בעולם שהוא רחוק ממך, בעולם אבא, שהמציאות נראית להם שונה מכפי שאתה מראה. אנחנו מתפללים בשביל כל אחד מהם, שתפקח את העיניים של כל אחד שבאמת מרוצה ומחפש אותך מכל הלב. שאנחנו אבא כולנו נהיה בסופו של דבר במלכות שלך, ושגם בנו יתקיים אבא הפסוקים, יתקיימו הפסוקים בספר של יחזקאל, שאתה הבטחת. שאתה תיפח את רוחך בנו, ושאנחנו נקום אבא לחיי עולם יחד איתך. אנחנו מודים לך על הכל, ומבקשים שהמשך הערב הזה יהיה לתפארת שלך, שהאהבה שלך תכבוש כל מקום בלב שלנו, ושאנחנו אבא נעשה את רצונך, ושלא שומע, רק שומעים, אלא עושים את מה שאתה אומר. השם של יהושע המשיח, אמן.